Тим часом місяць піднявся високо. Після вечері близькі сусіди почали прощатись, щоб зарані вернуться до господи. Панія висока дуже просила молодого радюка не забувати її і завертати частіше до її двора. А як ви часом мене причаруєте, що я тоді на світі Божому робитиму? казав молодий Радюк. Панія Висока засміялась, бо його слова були дуже підлесливі для неї. О, я двір свій обсную, і дорогу вам зіллям переллю. Тільки приїдьте та вступіть у мою оселю, то спроста вже й не виїдете. Коли хочете, то й не їдьте, бо напою вас таким зіллям до любощів, що всі наші сусідські панни помруть від кохання. Так ви будете всім до вподоби. Ви, мабуть, така чарівниця, про яку співають, що вона чарів не знала, а Гриця причарувала. Бо була чорнобрива, тим і чарівниця справедлива, сказав старий Радюк. Той комплімент дуже сподобався високий, бо вона почервоніла, неначе молоденька дівчина. Всі хуторянські панни сміялись з неї в вічі. Молодий студент щиріше й привітніше попрощався з Галею Масюківною. Панія Висока запримітила те і якось цілим лицем моргнула на молодого Радюка. Вакаціями молодий студент їздив у гості до сусід. Був навіть у лекерії Петрівни Високої. І скрізь проповідував свої ідеї, котрі не давали йому спокою, неначе муляли йому в голові, доки він не порозносив їх по сусідах. Всі загомоніли за молодого Радюка. Радюк зумисне дражнився з високою і іншими провінціалками і розказував їм страшні речі про вчених німців-безбожників. Раз він так наговорив високій про тих німців, що вона теж добре стурбувалась. Їй здалось, що швидко буде кінець світа, або що на землі починається щось страшне. І їй раз приснився страшний сон, неначе ті німці поперекидались усякими звірами і дітьками, рогатими і хвостатими, та все дражнились з неї. Такий страшний сон снився їй цілу ніч до самого світа. Отпочивши добре на волі, молодий Радюк почав думи думати молодою головою. Наймилішим місцем його молодих дум був старий садок. Наниз от дому Радюка Колись давно була посажена алея з лип та дубів, але натура давно попсувала діло людських рук. Старі липи та дуби росли вже давно по своїй волі. Деякі виступили за алею і широко розкидали своє гілля на всі боки. Два дуби вигнались вище за липи серед самої алеї. Колишня алея стала вже лабіринтом старого дерева, під котрим росла зелена трава, рівна й гладенька, як килим. А за алеєю на низині блищала яснозелена осока, така зелена й ясна, що в найсумнішу негоду здавалось, неначе на неї світило сонце. Молодий радюк любив ходить поміж тим старим деревом, між липами та дубами, любив саму гущавину, де серед сонячного дня. Було сливе поночі. Європейські ідеї і наука Показали йому новий світ, Нове живоття. Його давні дитячі літа в журбанях З українською мовою і піснею Між челяддю і селянами Тепер неначе вертались знову. Чудове, пишне українське село В літній час Зелений пахуче все в квітках. Чудовий, Богом благословенний І Богом забутий край. Хто бачив його не очима тільки, А бачив серцем і душею, той повік його не забуде. У журбанях увечері на вулиці До півночі співали хлопці і дівчата. Радюк до півночі ходив в алеї, по садку, Доки не стихала остання пісня на селі, Доки не засипали дівчата й хлопці Разом з співучим птаством. На чистому повітрі до його долітали Виразно самі слова-пісень, Повні високої поезії, Простої й пахучої, Як квітки зеленого степу. Обвіяний духом поезії пісень, Неба, тепла, квіток, він неначе бачив душею свою Україну, свою дорогу Україну будущого часу. Вона вся вставала перед ним гарна, як рай, чудова, як дівчина першої пори своєї краси. Вся засажена садками, виноградами, лісами, вся облита ріками і каналами, з багатими городами і селами. Україна вставала перед ним з своїм гордим, поетичним і добрим народом, багатим і просвіченим, звольним народом, без усякого ярма на шиї, зі своєю мовою в літературі, зі своєю наукою і поезією. І він неначе почув душею, як та поезія розвивається, мов рожа в садку, в розкішну, багатою вольну літературу. І перед його очима неначе розгортувалась театральна сцена, де він бачив все те уявки, як той чудовий сон бачив він такою Україну. І молодий Радюк почував душею, що все те мусить сходить і рости само, не полите водою і росою, без усякої помочі, під гарячим камінням і піском Зумисне накиданим зверху. Молодий хлопець почував, що в його душі виникають все невеселі, смутні думи. І як він більше думав про свій народ і Україну, то його душа ніби тонула в якійсь темній безвісті, де не було ні дна, ні верху, де не було за що вхопиться хіба за одно повітря. Думи, як осінні хмари, наполягали на молоде чоло. В його душі була мета, ясна й проста — народ і Україна. Але наскільки доріжок розбігався великий шлях до тієї мети? І от чого почать? І за що взяться? Та дума знов кидала його в якусь страшну безодню, де не було й дна, де доводилось вхопитися хіба за проміння сонця. А зорі так пишно сяли на синьому небі. А земля й небо мліли так солодко в теплому повітрі, Що будили сподівання, навівали якесь щастя, Якийсь спокій на кожну душу. І, здається, були ладні загоїть смертельні рани Кожної душі, а тим більше душі молодої. Не вважаючи на все, Радюк був дуже щасливий в ті університетські вакації. Він добре здав екзамени, отпочив на селі. І в свої молоді літа він почував у себе стільки сили і волі. Його життя здавалось йому таким довгим без кінця, що всі сумні й чорні думи почали зсовуватися і ховались десь далеко. Його не лякала ніяка притичина і не перепиняла його на стежці життя. Йому здавалося, що він усе переможе і перебуде, усе візьме і всього добуде, чого тільки його душа забажає. Щаслива, тричі щаслива пора молодого життя й думок. Щасливі літа, щасливий час повний надіями. Це не буває двічі в житті, бо людина не цвіте двічі. Молодий Радюк часто вертався спать з такими сміливими мріями, що весела пісня і пісня козацька сама намагалась. І часто його пісня зливалась з піснею будь якого парубка, що дуже пізно вертався городами з вулиці Одмилої. В таку щасливу годину на його думку спадала постать молоденької хуторяночки з гарним щиро українським личком, з чорними бровами, котра не розуміла ні добра, ні зла, і спадала, як роса на квітки, як поезія, як пісня, що повеселить серце, та й пурхне метеликом на повітря. Раз якось на тижні трапилось свято. На вигоні, на вулицях, вирушився народ, убраний по праздниковому, на призбах сиділи жінки й чоловіки. Дівчата й хлопці стояли купами під вербами, балакали, жартували, лузали насіння. Молодого радюка взяла охота піти по селі. Подивіться на людей. Накинувши на плечі свиту, вбравшись зовсім по сільській, він пішов довгою вулицею через село. Дивиться він. Аж на одній хаті. Стримить застромлена в стріху довга хворостина. На хворостині зверху стриміла чорна дощечка, а на дощичці була намальована біла пляшка і чарка. Йому закортіло заглянуть в той шинк, бо таких шинків давніше не було в журбанях. Він увійшов у шинк і побачив там жидівську сім'ю. В журбанях він не бачив і досі жидів, Опріч орендаря в корчмі. Втім, шинку було повно людей. Перейшов він на другий куток, І там побачив такий самий шинк, На котрому в стрісі стирчала на палиці дощечка З намальованою пляшкою і чаркою. Заглянув він і в той шинк, І там побачив жидівську сім'ю. Людей було повнісінько. Радюк вийшов на вигон і побачив сільську школу. То була невеличка хата, не більше от шинків. Вона стояла на вигоні окроми далеченько від хат. Коло школи було пусто, бо вона була не обгороджена тином. Стіни були неопоряджені, около було оббите дощем, облуплене. Корови й свині чухались об стіни, обугли. На вуглах були сліди свинячих спин, Замазаних грязюкою. З обсмиканих стріх висіла солома. В побиті шибки були позаправлювані лубки. У деяких вікнах зовсім не було тахолі в шибках. Ану зайду подивлюсь, Хоч тепер час робочий, І школярів нема в школі, Подумав Радюк і зайшов. Отчинивши двері, він увійшов у сіни і заглянув у клас, малий, тісний, з облупленою глиною на стінах. На долу були бакаї, наче на шляху, на лавках лежав порох, як на вигоні. Радюк думав, що в школі немає живої душі, і одхилив двері з сінею в кімнату. В кімнаті на ліжку, спав москаль, в червоній випущеній сорочці в крамній чимерці з жовтими блискучими гудзиками. На голові волосся було розкудлене, в вусі тиліпалася срібна сережка. То був вчитель журбанської школи, захожий отставний москаль. Він задер одну ногу на ліжко і хріп на всю хату, роззявивши рота. Мухи так і вп'ялись в очі, ніздрі й губища. В хаті так смерділо махоркою і цибулею, Що Радюк мусив затулить носа. Як крипнули двері, Москаль раптом прокинувся, Схопився і сів на ліжку, Витріщивши заспані очі. Рій мух знявся з його лиця І загув по підстелею. «Чого тобі треба? Ей, ти хол? Чого ти сюди лізеш?» Крикнув Москаль, Ще й загнув дуже погано по-московській. Радюк ледве вдержався і прикусив язика, згадавши, що він у свиті. «Та я хотів подивитися на школу», — промовив Радюк. Москаль схопився, гуркнув дверима і защепнув защепкою. Радюк пішов далі по селі. Поминувши кілька хат, він знову побачив на одній з трісі на високій палиці чорну дощечку. Під шинком стояли жиди й селяни. — Чи є ще й четвертий шинк в журбанях? — спитав Радюку людей. — Є ще один, О, ондечки, за вербами. Мабуть, ти хлопче не журбанський? — Ні, не журбанський, — обізвався Радюк і пішов до тих верб, де він і справді побачив четвертий шинк з на самому гребені, бо шинк стояв осторонь, аж на городі, далеченько од улиці. — А дай загляну, — подумав Радюк, і пішов у шинк. Шинк був перероблений з простої хати. В одній половині сиділи люди і пили горілку, у другій жила жидівська сім'я. Через очинені двері Радюк побачив високе жидівське ліжко з пиринами і подушками, застелене білим простирядлом з зубцями навкруги. В жидівській кімнаті було доволі чисто. Піч і припічок були чисто помазані, навіть підведені червоною глиною. Червоною глиною були обведені вікна в хаті і з надвору. Жиди вже позичили в народа трохи смаку до чистоти. З кімнати вийшов єврей. Він був рудий, аж червоний. Шорстке неначать дротяне волосся на голові позакручувалось густими кучерями. Чорна ярмулка ледве держалась на кучерях, ніби на пружинах. Чорні хитрі очі блискали, бігали, крутились, як вертівся й сам Дувид. Рудий Дувид був в'їдливий, як оса, чіплявся до всіх, він говорив по українськи, не шепеляючи, говорив чистою народною мовою, навіть з народним жартом, з сіллю народної мови. «Довид неначе грав роль мужика», зачіпаючи селян. Вийшовши на двір, Довид вглядів купу чоловіків. «Та зайдіть же в мою хату, не цурайтесь, бо мого хліба солі», сказав Довид і штовхнув жартовливо плечем одного чоловіка. — Геть, невіро, не пхайся, — отказав чоловік. — Оце недоторканий дядько, неначе наче молодиця. Та зайдіть-по, та побалакаємо, — сказав Довид і пхнув того дядька ззаду в спину обома руками просто в шинк. Чоловік торснув плечима Довида. Ще й грається херний Довид, сказав дядько, і пішов у шинк. — Пеймо горілку, поки живі, бо як помремо, то вже не питимемо. З мого шинку беруть горілку і до пана, і до попа, і до голови, і вчитель тут хилить. Проти довидової горілки нема добрішої ні в одному шинку. Ну, те, бо, дядьки, я вас почастую. Які бо ви прохані, чи наливать? Та наливай. Та тільки к бісовому батькові, та не пхайся, бо... Дай же, Боже, нам здоров'ячка на многі літа, а помершим душам легко лежати і землю держать, приказував Дувид, наливаючи горілки чоловікам. Який то врожай дасть нам Господь милосердний на те літо, бідкався Дувид. Радюк сидів за столом спершись і дивився. Дувид углядів Радюка, і його чорні, як терен, очі закрутились. Мабуть, не з журбанів? спитав Дувид Радюка. «Не журбанів, з журбанів», – знехотя обізвався Радюк. «Мабуть, з нової школи? З школярів? Чи, може, з двірських?» – спитав Дувид і насунув на голову ярмолку, котру все підіймало вгору волосся. «А вже ж з нової школи», – ледве обізвався Радюк. Дувид не зачіпав Радюка, не пхався і не жартував. «Він обминав ти і ви», Бо догадувався, що може помилиться. Дувидові очі бігали, бігали і не знали, де дійтись. «Чи почастувать?» Якось таки Дувид наважився врешті спитати Радюка. «Нехай потім. Трохи відпочину». Дувид перестав пхатися з людьми, та все скоса поглядав на Радюка. Ще й жінці щось шепотів на вухо в кімнаті. Рухля... Виглянула з кімнати, запнута під бороду шовковою білою хусточкою, гарна, біла, з тонким носом, з чорними рівними бровами. Блиснула вона карими очима і знов мирشي відхилилась за двері, аж золоті сережки заколивались. Чоловіки й молодиці входили й виходили з шинку, балакали, пили, навіть не глянувши на радюка. Коли це в шинк увійшов молодий парубчак у крамній сіренькій козачині, у чоботях на колодочках. Чорне густе волосся на голові було примазане аж лиснило. Проділь був розділений збоку, Шия була зав'язана червоною з хусткою під викладчастий комір. Козачина була застебнута на грудях жовтим блискучим витертим гудзиком, з-під козачини виглядала на грудях ситцева жилетка. З темного смуглявого вида темні очі поглядали з горда селян. Парубчак увійшов у шинк, скинув картуз і подав Дувидові руку. Парубчак був такою загадкою для Радюка, як Радюк був загадкою для Дувида. Вся постать Парубчака пригадувала трошки Радюкові вчителя в школі. "Шулемехом мехом, Дувиде!» – промовив Парубчак до Дувида і ляпнув його по долоні та й подав руку. "Шулемехом, пані Терешку!» – обізвався Дувид і зирнув скоса на Радюка. «Як все маєте, Дувиде?» – промовив Парубчак. «Так собі, живемо до котрого часу». «Моє пощеніє. гукнув Парубчак до Радюка, піднявши вгору долоню. Радюк простяг до його руку. Парубчак зирнув на білу руку, глянув в Радюкові в очі і зараз схаменувся. «А мені чомусь здалося, що це наш Авксентій», — промовив Парубчак якоюсь покаліченою мовою, бо він сілкувався говорити Бо великоруський, хоч говорити до ладу не вмів. «Чи ви тутешні, журбанські?» – спитав Радюк. «Ми тутешнії, здешнії», – промовив Парубчак, хитаючи головою. «Те ви?» – він почув перше на віку. Воно його так і підняло під саму стелю, бо він думав, що вже давно заслуговував на «те ви». — Чи не з міщан ви часом, або чи не з козаків? — Може, з міщан, а може, і з кращих од міщан. — Та бреше він. — Не слухай його, хлопче, бо він сірий мужик. Його в селі дражнять бубкою, — гукнув один чоловік до Радюка. Парубчак почервонів, насупився і промовив — Може, мого батька й дражнили бубкою, а мене вже то й не будуть. «Ба, будуть, бо ти так і бубка, і бубченого кодла й хову», – промовив чоловік. «Бо мій батько Хахол, то й бубкою дражнили, а наш вчитель Хвадей Терентівич казав, що я вже бубков, а не бубка. Та що з ними й балакать?» — промовив Бубка до Довида, як людини, що могла зрозуміти Бубчині слова. — А ти, вражий, сину, все брешеш язиком, як та собака, — крикнув дядько. — Бреши, дядьку, сам. Та що й говорить з такими глечиками, з такими людьми? Чи ти ж, мазниця, вчився в школі? Чи ти ж тямиш далі від свого носа? — А ти, паскудо! Думаєш, як начепив хустку на шию та почепив гудзя на груди, то вже маєш право глузувати з нас, дражнить нас мазницями? А вже ж я вам не рівня, я з вами свиней не пас. Ой, ти сопливий, та ти з роду не пас товару кращого за свиней. Слухай ти, вражий сину, бубко, та я тобі так чуприну на скубу, як скуб твій учитель. Той дядько, жартуючи, простяг руку до бубчиної чуприни. Не чіпай, дядьку, бо в морду дам, крикнув Бубка. Ти мені. В морду мені хазяїнові, та в тебе на губах молоко не обсохло. Як я женився, то ти ще на припічку й каші не їв. «То ти смієш мені таке говорить?» — кричав дядько, наближаючись до Бубки. «Одколе животію на світі! Ні од кого не чув цього! Тільки чую оце від тебе, віскривого!» Всі селяни загули в шинку, як бджоли. Рипнули двері, і в шинк увійшов низенький, невеличкий, сухенький чоловічок. То був старий Бубка. Батько того парубчака, такий смуглявий, як і син. Старий Бубка був нижчий від сина, мав кругленький невеличкий вид, кирпатий, як картоплина, ніс і маленькі чорні очки. На сухому підборідді стерчало зотри пучачки чорного волосся, котре позакручувалось вгору, неначе кучерів качура на хвості. Бубка говорив тоненьким сипким голосом. Було знать, що його не дурно продражнили бубкою. В йому і сліду не було вдачі й завзяття. Старий сивуватий бубка був у постолах, в одній сорочці і держав на плечі старенький кожушок. Тільки що бубка ввійшов у шинк, всі чоловіки так і загомоніли на його. «Навіщо ти, Олексо, так розпустив свого терешка? Та же ж він, блазень, сікається вічі старим людям, неначе він найстарший в селі». «А що ж я маю робити? А хіба ж він мене слухає? От сидить в шинку та горілку п'є, а роботи не хоче робити. Сидить дома, все домує, згорнувши руки» або шукає легкої, не чорної роботи. Кажіть уже ви, панове громаду, йому що-небудь. Я жаліюсь на сина громаді. Чого тобі тут треба? Йди додому та не гуляй, а завтра раненько свиняці хлів загородиш. Одну льоху маємо, та й ту незабаром вовки витягнуть з хліва через дірку. Терешко сидів коло стола, насупившись як та хмара і навіть не обізвався до батька й словом. «Іди додому, кажу тобі. Дивись, ось приніс до видовив в заставу кожух, бо нема грошей навіть на сіль. Йди до роботи, бо швидко з голоду попухнемо». «Про мене. А я вам, городець, свинюшників не буду. Хіба я на те вчився в школі? Мені треба роботи по мені, Стану десь за писаря або за лакея та й хліб їстиму. Робіть уже ви, тату, свинюшники. Всі люди в шинку зареготались. Старий Бубка стояв з кожухом ні всіх, ні в тих. «Іди, кажу тобі, додому!» Сказав батько і наближився до сина. «Отчепіться!» — крикнув син і раптом схопився з місця. Батько відскочив назад. «Іди, бо я тебе оцією палицею!» «Тато, у палиці два кінці. Один по мені, другий по тобі». «То це він на батька тикає? Хіба ж батько пас з тобою свині?» «Бери його, бра!» «В'яжи його вражого сина та в холодну!» Крикнули люди і кинулись до терешка. «Вне, крути, поздавай моїх!» Оцих вражих школярів замість хазяйських синів. В Москалі їх оцих ледарів. Бач, вже й солдатського гудзика припнув на грудях». Терешко ступився за стіл і став за Радюком. «Коли ви громадян звете хахлами, то хто ж ви такий?» Спитав нарешті Радюк Бубку. Бубка тільки очима закліпав і нічого не сказав бо й сам не знав, що він за людина».